С Някога царят на една велика страна умрял и оставил след себе си царицата и дъщеря си. Но имало една добра фея, която обичала принцесата и помагала на майка и да се грижи за нея. Принцесата пораснала и се сгодила за един принц, който живеел надалеч. И щом дошло време да се омъжи, започнала да се готви за пътуването към новата си родина. Майката приготвила всичките бижута и царски дрехи на дъщеря си. Скъпо мое дете, вземи тези бижута и скъпоценни камъни и бъди щастлива със своя принц. И дала една слугиня, която да я придружава и да я предаде в ръцете на младоженеца. За пътуването всяка получила по един копък. Конят на принцесата бил подарък от феята. Той се казвал Фалада и можел да говори. О, почакай, имам още нещо за теб. Феята взела чифта ножици и отрязала кичур от своята коса. Грижи се за него, мило дете. Може да ти потрябва, докато пътуваш. Принцесата се сбугувала с майка си и своята кръсница, и потеглила със слугинята из коня си Фалада. Пътували с часове, принцесата ожадняла и казала на слугинята. Моля те, донеси ми малко вода. Ако си жадна, скъпа ми принцесо, слез от коня, наведи се и пий вода. Аз не съм ти, слугиня. Изненаданата принцеса слязла от коня си, навела се над потока и отпила... Внезапно вълшебният кичур коса се обадил. Горката принцеса, щом майка ти го разбере, от скръб дълбока ще умре. Но царската дъщеря била скромна, нищо не казала и отново се качила на коня си. След като яздили още няколко часа, тя пак ожъдняла. И щом стигнали до поточе с вода, казала на слугинята: Моля те, донеси ми малко вода. Както казах, донеси си сама. Принцесата отново слязла от коня си. Навела се над потока с вода и отпила. И косата пак казала. «Що майка ти го разбере, от скръб дълбока ще умре. Слугинята е непокорна. Внимавай, принцесо, не се навеждай чак толкова. О, падам в реката!» Косата паднала от джобаи и отплувала по реката. Тогава слугинята рекла... Ха, ха, ха. Сега си слаба и безпомощна. От сега нататък аз ще ти заповядвам, а ти ще ме слушаш. Сега свали дрехите си, дай ме ги и облечи моите. Сега аз съм принцесата и само да кажеш на някого за това, ще съжаляваш... Слугинята облякла дрехите на принцесата и се качила на коня и фалада, а истинската булка на лошия кон. Най-накрая пристигнали в царския дворец. Принцът ги посрещнал и свалил слугинята, която взела за своя невеста. Добре дошла в двореца ми, скъпа принцесо. Толкова се радвам, че съм тук. Кое е това момиче? Тя е моя слугиня и ме придружава, но не я харесвам. Чудех се принце. Дали няма някаква работа за нея? Ами, нямам работа за нея, но има едно момченце на име Кюртхен, което се грижи за гъските. Може да му помага. О, и принце, моля за още една услуга. Моля те, отърви се от коня, с който дойдох. Почти не се пребих по пътя заради него. Всъщност, слугинята знаела, че Фалада конят говори и щял да разкаже как се е държала с истинската принцеса. Тя постигнала целта си и верният Фалада бил убит. Когато истинската принцеса разбрала това, помолила да закачат главата на Фалада на градските порти, през които минавала всяка сутрин и вечер, за да може да го вижда понякога. «Както желаеш скъпа!» И мъжът я закачил над портите. Рано на следващата сутрин, когато двамата с Кюртхен минавали през портите, тя печално оказала. «Фалада! палада, Ти, който там визиш!» «Принцесо! Принцесо! Ето ти и теб! Уви! Уви! Що майка ти за злото разбере? От скръб дълбока мигом ще умре!» После излезли от града и подкарали гъските. Щом стигнали до ливадата, тя седнала на близкия бряг. Разпуснала косите си, които целите били от чисто сребро. Щом видял как блестят на слънцето, Кюртхен скочил и взел да я дърпа, но тя извикала. Мили вятър, коповей! На Кюртхен шапката отвей! Мили вятър, коповей! Нека тича той след ней! Баири, долини и скали, силно ти я завърти. Далеч да бъде домига, дурде косите си сплета. Изведнъж се явил толкова силен вятър, че издухал шапката на тюртхен. Тя се понесла над хълмовете и той започнал да тича след нея да я хване. Докато се върне обратно, принцесата вече била сплела и прибрала косите си. Той толкова си я досъл и разсърдил, че не й проговорил през целия ден. Пасли гъските, докато се мръкнало и след това ги прибрали у дома. Защото се повторило и през следващите два дни. И една вечер Кюртхен отишел при стария цар и се оплакал. Не искам повече да паса гъските с това странно момиче. Вместо да ми помага по цял ден нищо не прави... Име дразни. Кюртхин знам, че не казваш цялата истина. Кажи ми, какво се случи или... И царят го принудил да каже какво точно е станало. И Кюртхин започнал да разказва какво се е случило. М -м, ти си гледай своята работа, а аз ще проуча нещата. На следващата сутрин царят се скрил зад портите и чул как принцесата говори на Фалада и как той й отговаря. После продължил към ливадата и се скрил зад храста, който бил близо до брега. И скоро видял със собствените си очи, как тя разпуснала косите си, които блеснали на Слънцето. След това я чул да казва. Мили вятър коповей, на Кюртхен шапката отвей. Мили вятър куповей, нека тича той след ней. Баири, долини искали силно ти я завърти. Далеч да бъде домига, доре косите си сплета. И скоро се явил вятър като хала, който отнесъл шапката на Кюртхен. Той тръгнал да я гони, а момичето продължило да сресва и прибира косите си. Старият цар гледал през цялото време. Прибрал се у дома незабелязано и когато малката гасарка се завърнала вечерта, тайно я повикал. Попитал я защо прави това, а тя избухнала в сълзи. Ахъ, ахъ. Не мога да кажа нито на вас, нито на никого, защото ще загуби живота си. Но царят я умолявал толкова силно, че на нея ни е останало нищо друго, освен да му разкаже цялата истина от началото до края. Дума по дума. И добре, че направила това, защото... Никой няма да ти навреди, скъпа принцесо. Ще поправя това, което са ти сторили. Сега искам да се облечеш като принцеса, каквато си. Когато го направила, той останал изненадан. Била толкова красива. После извикал своя син за да му каже, че е взел неправилната невяста, защото онази била просто прислужница, а истинската стояла пред него. Тя е истинската ти невеста, синко! Значи съм голям късметлия, татко! И младият принц се изпълнил с радост при вида на красотата й. Тя била скромна и търпелива. И без да казва нищо за лъжливата невяста, Царят наредил да вдигнат голямо пиршество за всички в двореца. «До вечера ще отпразнуваме истината и ще накажем лъжата!» Младоженецът стоял отпред. Лъжливата принцеса била от едната му страна, а истинската от другата. Но никой не я разпознал, защото красотата й била толкова ослепителна и изобщо не приличала на малката гасарка, защото носала рокля, обсипана с диаманти. Как се осмелява! След като хапнали, пинали и се повеселили, старият цар се изправил и помолил за внимание. Искам да ви разкажа една история. Слушайте ме внимателно. И започнал да разказва цялата история на принцесата, сякаш я е чул от някого. И попитал истинската прислужница какво би сторила с този, който се държи по този начин. Как би постъпила ти с такава лашкиня? Най-добре е да бъде хвърлена в затвора завинаги. Това си ти и ще постъпя с теб така, както ти сама отсъди. Слугинята била наказана, както сама предложила а младият принц се оженил за истинската си жена. Царували дълго и щастливо в мир и съгласие през целия си живот. Добрата фея дошла да ги навести и съживила отново верния фалава.